Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Penerangan berkira jim kecil itu Baik, jim kecil ini ialah salah satu daripada Tanda-tanda uh, waqaf ya, Iaitu waqaf ja'is Waqaf ja'is ini uh, Boleh berhenti, boleh meneruskan bacaan Boleh meneruskan bacaan dan boleh berhenti Waqaf ja'is Mudah-mudahan beri sikit pencerahan Wallahu'alam